Вранці я прокинувся приголомшеним, кволим, але відсвіженим. Мені все ще була ненависна й думка про звіра, що спав у мені, і, звісно ж, я все ще не встиг відійти від жахіть попереднього дня. Але ж я знову був удома, і ліки мої були на похваті, і тому в душі моїй разом із вдячністю за порятунок заясніла Надія. Я, не кваплячись, повертався після сніданку через подвір'я з насолодою п'ючи прохолодне повітря, коли раптом знову відчув симптоми, які передували перевтіленню, і щойно встиг я сховатись у кабінеті, як мене вже знову розтирали пристрасті гайда. Цього разу лише подвійна доза препарату дала мені змогу стати собою. Але ж за якихось шість годин, коли я сумно сидів біля вогню, симптоми повторилися, і ліки довелось вживати ще раз. Невдовзі потому я вже міг зберігати подобизну Джекіла тільки ціною величезних зусиль, раз по раз уживаючи все нові дози препарату. Будь-якої години, дня чи ночі я міг відчути зловісний дріж. Більше того, заснувши чи навіть просто здрімнувши на хвильку в кріслі, я неодмінно прокидався гайдом. Під тягарем неоникного прокляття, приречений на безсоння, я пережив те, що, як мені здалося, знести було понад людські сили. Мене з'їдала гарячка, і розум, що згасав разом із тілом, поглинула єдина думка – страх перед самим собою. Та коли я засинав, чи коли чергова доза ліків не спрацьовувала, то майже не відчуваючи самого перетворення, болісні симптоми з кожним днем ставали дедалі менш помітними. Я робився істотою з уявою повною жахливих образів, з душею, що кипіла від безпричинної зненависті, і з тілом, що здавалось, ось-ось розірветься від люті. При цьому гайдова сила зростала, а Джекіл дедалі квалішив. Та їхня зненависть один до одного зрівнялася. Для Джекіла вона існувала на рівні інстинкту. Нині він бачив цілковиту потворність істоти, яка посідала частину його свідомості і з якою він був пов'язаний аж до смерті. Але хоч така спільність сама собою була нестерпною, тепер він сприймав сповненого енергії гайда як щось не тільки диявольське, а й неприродне. Приголомшувало те, що порох набув здатності грішити, що мертве і безформне перебрало обов'язки живого. Жах пройняв наскрізь його плоть, у якій зроджувалось і рвалось назовні зло, що в хвилини слабкості або дрімоти розривало її, виштовхувало в небуття. З ненависті Гайда до Джекіла була трохи інша. Страх перед Чибеницею весь час спонукав його вчинити тимчасове самогубство, повернутися до підлеглого становища частини цілої особи, але таку доконечність він сприймав з огидою, як з рештою і самого цілком підупалого тепер Джекіла. Звідси оті його мавп'ячі вихватки на кшталт, зроблених моїм почерком блюзнірських нотаток на берегах моїх таки книжок, або ж спалених листів та знищеного портрета мого батька. І якби не страх перед смертю... Він давно знищив би себе, аби заодно позбутись й мене. Але його любов до життя була надзвичайна. Навіть я, холонучи від самої думки про Гайда і розуміючи, як він боїться, що я вб'ю його, наклавши руки на себе, відчував до нього жаль. Немає ані потреби, ані часу, якого мені залишилось небагато вести цей опис далі. Ніхто досі не вчував таких мук, не зазнавав такої покари. Однак з часом моя душа – ні, не те, щоб відчула полегкість, але притупилася і до довідчою, і таке животіння могло б протривати роки. Та останнє нещастя, яке щойно впало на мене, остаточно позбавляє мене власної подобизни. Мій запас солі, якого я не поновлював від часу першого досліду, добіг кінця. Я послав по нову партію і скомпонував напій. Рідина запарувала, змінила колір один раз, але другої зміни не відбулось. Я випив її, та вона не подіяла. Напевно, ви вже знаєте від Пула, як я змусив його обшукати увесь Лондон – і все намарно. Нині я переконаний, що саме в першій партії була якась домішка. І що саме ця невідома домішка й робила препарат дієвим. Проминуло близько тижня. Зараз я закінчую свій виклад, тримаючись на останніх залишках давнішого запасу. Я в останнє... Наче якесь диво бачу в світчаді обличчя Генрі Джекіла. Як прикро воно змінилось. Я не можу далі зволікати із завершенням цього рукопису. Бо ж досі він зацілів тільки завдяки поєднанню щасливого випадку і моєї великої обережності. Якщо перевтілення заскочить мене за письмом, то гайд пошматує сторінки на клотча». Але якщо певний час встигне проминути по тому, як буде поставлено останню крапку, то дивовижна гайдова зосередженість виключно на самому собі. Можливо, і порятує рукопис від його мавп'ячої люті. Наша спільна пререченість перемінила і розчавила і його теж. За якихось півгодини... Коли я знову і цього разу назавше втілюсь в цю ненависну подобизну, знаю, що я або сидітиму в кріслі, тремтячи, і схлипуючи, або ж мірятиму кроками кімнату, цей мій останній притулок на землі, прислухаючись до кожного звуку й чекаючи настання неминучої відплати, чи помре гайд на шибениці. Чи в останню хвилину знайде в собі відвагу звільнитись самому? Це тільки Бог відає, бо ж справжня моя смерть настане невдовзі, а все, що відбудеться опісля, стосуватиметься вже іншого. Тож нині, відкладаючи перо і запечатуючи цю мою сповідь, я підводжу риску під життям нещасливого Генрі Джекіла. Кінець. Роберт Луїс Стівенсон. Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом. Зачитав Костянтин Шарков. Переклад Максима Стріхи. Знайдено на сайті Укрліп. Посилання на сам текст внизу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка тим, хто стає спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу також є посилання. Почуємося!